Kapittel 17 Og hans sønn, Jehoshaphat, begynte å regjere i hans sted, og å styrke sin stilling overfor Israel. Han gikk i gang med å legge militære styrker i alle de befestede byene i Juda, og å legge garnisoner i Judaland og i de byene i Efraim som hans far Asa hade inntatt. Og Jehova fortsatte å være med Jehoshaphat, for han vandret på de veier som hans forfader David tidligere hade fulgt, og søkte ikke balene. For det var sin fars Gud han søkte, og etter hans bud han vandret, og han gjorde ikke som Israel. Og Jehova lot kongedømme være befestet i hans hånd, og hele juda fortsatte å gi Jehoosafat gaver, og han fikk etter hvert rikdom og i overflod. Og hans hjerte ble uforferdet han gikk på Jehovas veier, og han fjernet til og med offerhavnene og de hellige pelene fra juda. Og i det tredje året av sin regering sendte han bud etter sine fyrster nemlig ben og Obadja og Zakaria og Netanel og Mikaia, for at de skulle undervise i Judas byer, og sammen med dem levittene Shemaya og Netanya og Sebadja og Asael og Shemiramot og Jehonatan og Adonja og Tobiah og Tobadonja, levittene, og sammen med dem prestene Elishama og Jehoram. Og de begynte å undervise i juda og de hadde boken med Jehovas lov med sig og de fortsatte å dra omkring i alle judas byer og undervise bland folket. Og rettsel for Jehova kom over alle rikene i de landene som lå rundt omkring Juda, og de kjempet ikke mot Jehoshaphat. Og fra filisterne kom de til Jehoshaphat med gaver og penger som tribut, og araberne kom til å ha med 7700 værer og 7700 buker, og Jehoshaphat fortsatte å gå fremover og bli overmål til stor. Og han fortsatte å bygge befestede steder og forrådsbyer i juda. Og han hadde til slutt mange interesser i judas byer, og det var krigere, tappere, velge menn i Jerusalem. Og dette var deres embeter, etter deres fedrehus, av juda, førerne for tusen. Føreren Adna, og med ham var det 300 000 tappere, velge menn. Og under hans ledelse stod føreren Jehohanan, og med ham var det 280 000. Og under hans ledelse stod Amasjia, Sikris sønn, som hadde meldt seg frivillig for Jehova, og med ham var det 200 000 tappre velgjemenn. Og av Benjamin var det den tappre velge mannen Eljada, og med ham var det 200 000 mann som var rustet med bue og skjold. Og under hans ledelse stod Jehoshabad, og med ham var det 180 000 man som var utrustet til herren. Dette var de som tjente kongen, foruten dem som kongen hade plassert i de befestede byene i hele Juda.